Доводили те, що Адель не порпалася в шматті, квапливо набиваючи валізу, а пішла в чому була. Тобто ось вам імпульсивність і неумотивованість поведінки. Марина, яка могла й переграти, розписуючи психічний стан пацієнки, повелася диво розважливо. Пояснила, що просто виконувала поради лікаря. Допитували й лікаря. Він потім вдзвонив і люто цікавився, у що це сахно втягнув його давнього приятеля. З ним довелося говорити як слідчим. «Нічого не знаю, сам дивуюся, що її голову стукнуло. Хіба я не казав, тобі я й сам не думав, що це так серйозно». Приятель заспокоївся, бо він дійсно нічого не знав. Чотири дні. За цей час Сахно лише раз по-справжньому злякався. Сусіди підтвердили, що подружжя Сахно останнім часом досить голосно з'ясовувало родинні стосунки. Але придуркувата сусідка, котра приходила того вечора дзвонити, запопадливо ляпнула. Часів дев'ять було, хазяйка дома була, больненька лежала, санітарка прийшла укола робити. Слідчий тоді зацікавлено глипнув на Сахна, коли виказали, Аделеїда пішла з дому. Прокручуючи потім ситуацію, Сахно лишився задоволений собою. Він міг удати переляканого і стурбованого чоловіка, який не пам'ятає точно, коли саме його хвора дружина несподівано вийшла з дому. Та він точно пам'ятає, що говорячи про час, не вказував точно». Фраза десь після дев'ятої звучала з його вуст кілька разів і навіть фігурувала в заяві. І слова сусідки, а от бедати по голові паскуда язиката, лише потішили його. Бачте, мовляв, ось вам і точний час. Десь хвилин через сорок, після того, як пішла медсестра, Адель сказала, що піде подихає. Це не вперше було, казав же я вам. Ось і Марина говорить, що побула хвилин десять-п'ятнадцять. Не вперше такі уколи робить. Ось і вираховуєте час. Ваша справа зрештою». А ввечері четвертого дня Сахно почув погрозу по телефону. Спокуса негайно подзвонити Марині швидко згасла. Він не довіряв подібні розмови телефонам, а витягувати її зараз, пізньої години, було дурістю. Тому він ковтнув снодійного, до якого призвичаєвся останніми днями, і провалився в безудній сно. А на ранок таки набрав знайомий номер телефону. «Ідіот!» почув у трубці після свого короткого привітання. Те ж саме слово почув за півгодини, коли Марина сторожко озираючись спірнула до нього машину. Чого смикаєшся? «Не знаєш. Хіба пасти тебе не можуть?» «Які в них підстави? Я потерпілий. Сумнівів у цьому нема. Поки що. Ідіот! Досить!» Йому вже набридли її лайки. «Досить! Куди ми їдемо? Кудись поспішаєш?» «На роботу, ідіоти!» Йому здалося, що правиця сама, попри його волю, хльоснула по Маринених губах. Вона зойкнула, схопилася за розбите місце, пучки пальців почервоніли. «Ах ти!» Сахну, ледь встиг відбити її незграбний порог. «Сядь спокійно, розіб'ємося через тебе. Сюди, я сказав». Грубий тон несподівано подіяв. Марина принишла, шморгнула носом, видобула сумочки хустинку і приклала до розбитої губи. Хустинка почервоніла. «Сиди і слухай. Мені вчора подзвонив якийсь мужик і сказав, що знає все про судіяне». Хусточка випала з марининої руки. «Ти серйозно?» Сахно не повернув навіть голови. Автоматично крутнув кермо на якомусь повороті. Йому було все одно куди їхати. «Не мовчи!» «Я думаю, звідки він міг дізнатися?» «Як логічно випливає з цього запитання, хто він такий?» Ще одне, якщо він погрожує, що здасть мене міліції, у нього мусить бути незаперечне підтвердження власних слів. Адель, тепер Марина чомусь перейшла на шепіт і вже не зважала на цілочку крові, що текла вниз по підборіддю. Правильно. Сахно загальмував біля світлофора. Адель, жива або мертва? Витрися. Марина механічно витерла кров. Загорілося зелене, машина рушила далі. Я ніколи не думав, що зможу логічно мислити. Сахно й далі дивився на Марину. Давай на секунду припустимо, що вона жива. Після всього цього клянуся тобі, я вбив би її вдруге, причому закопав би, перед цим вбивши осиковий кілок. У її. Ти що мелеш? Ну, що ти оце верзеш? Ти? Вона, мабуть, хотіла за звичкою вигукнути ідіот, але замість того приклала довби брудну вже від крові хусточку. Отже, сахно дивувався своєму спокою. Якби вона була живою. У нашого невідомого друзяки не було б чим мене лякати. Адель жива,